El hamdulillah, والصلاه والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah na falenderojm dhe vetëm pretendim dhe falë kërkojm. Falosim Allah xhallahu ala që na i bekon ditët e këtij muaji të këti bekuar të nën ndurimin në tonë dhe të na i falë mëkatet. Për këtë ndërllazor jemi në prag të 10 ditëve të fundit, andaj losim Allah në që të na mundson të ta kalojm këto 10 ditë si duhet. Sipas asaj që na ka mësuar treguari sallallahu alaihi wasallam dhe tia ja qellojm natës së katrit duke qenë në ndhurim në përmanditet Allahut namaz, lexim të Kuranit dhe, Kurani dhe punë tira të mira. Ndërsa ne vazhdojmë edhe sot me porosinë e radhës dhe me këshillën që kemi filluar të trajtojmë pas namazit të sabahut, dhe me një realitet që shpresoj edhe kësaj radhe të flasim për atë që inshallah na bën dobbi. Të ndërlozim një më dy kafol për disa realitete që njeriu jeton me to. Mirpo pa, duhet të pas kujdes se këto realitete me të vërtetë në shoqrimin me neve të jenë përkrasi tonë të jenë begatje jona i joj kunder ta dhe ne munduar që të dëshmojmë disa ere përme zisë a realitetive e si ka mundësi që një shoqruasë jonë i jetës të shëndruat në ndo shta rëthan vështirësu së një penges për të vazhduar dhe i trugës të përmirësimit një rio si krejtës Allah Gjallewala Allah Gjallewala ka bërtë në varun këtë njere do të sin varen për shumë rrethanave. Nuk mund të jeton pa oksigjen, nuk mund të jeton pa ujë, nuk mund të jeton pa ushqim, nuk mund të jeton pa shumë gjëra. Dhe në këtë varrsi njeriu konsumon. Do njeriu është një krijesë që konsumon dhe harxhon vazhdimisht. Dhe kjo nuk është diçka e keqe, e mirë, por duhet të pas kujdes që ky konsum i njerëzit si realitet i tij i pashmangshëm, mos të shndërrohet në diçka që, që mund t'i bën dëm atij. E kurimi të konsumimi, të këhargjimi, ne në i vezakonisht në shkonë mendja kur temi njëri u konsumant dhe hargjan, në shkonë mendja ku gjithë mund në shkonë mendja të ato gjyrat ushqimore. Njëri u konsumant dhe më thonë ushqimin, njëri u konsumant ka ujnë e kështu marat. Ipo njëri u si kries që konsumant, a i hargjan dhe konsumant gjithashtu dhe dhe qfarë. Edhe ide dhe mendimet e ndryshme. Tëzat edhe këtu mund tjenë pjesë për përse e us Prandaj për detysojemi të këti dhe ky është realitet i pashmangshëm. Nuk ka njërin botë që nuk konsumon, nuk merr. S'ka kështu. I vdekurit e mbyll, do të thotë kapitullin e konsumimit. Prandaj të vdekurit as nuk na harxhin ujin, as nuk na harxhin bukën as asgjë. Ai ka një cë, një, një pjesë dheu tërzëruar dhe aty vendosim dhe merr fund. Merr fund për ta çdo gjë se për këtë çsoi bote. Ata vazhdojnë pastaj rrugtimin diku tjetër është përkë një riu të gjallë, ai është krijes që konsumon. A do i thash konsumon edhe në aspektin material, por konsumon në aspektin ideologjik të mendimeve. E tash këjo është realiteti i ti. tij, çka do të më marrësin pikë kësaj. E para të ndërozër duhet të kuptojmë një gjë, se njeriu konsumon cinë argjion çaj ditës. Dhe begative të ndëshme duhet të më di se i ka borxh dikujt për këtë. Në mëndojmë se në momentin kër na e blejmë produkt në caktua në paratë tona që i zotë nga ka funizuar, në mëndojmë se tashmë o kryp una, mune mi lëshme e konsumun. Në kemi paguar njëriot haku në ti. Ndërso njerëzit, kur bife për konsumin, dhe të dhe hargjimin e asaj që ju duhet, mundohen që ti dalë njerit në një hak. Edhe në qovë se një njëri, për shambur, Konsumon gjëra, cëktuara, por nuk e lanë hakun e konsumin qëka i thënë të njëri. Njët një, një përdeqme. I thënë grabitës, hajnë. Një grabitë dikujtë me zërë ose ja merë fshevë razi. Ose, ose grabitë qari dhëndëshumë. Ose ashtë Allah në ruajtë hajnë. Prande i konsumin në në kuptanë shpagimin. Kjo në rapatë me kryesën. E konsumin në rapatë me Allahun aje që nuk e fëndër Allahun ti që i thënëti, Në qovë se kryesa është një, një me thonë shqyëdzusit e begatis. Dhe shqyëdzusit e begatis në qovë se nuk jalojmë hakun për konsumin që kemi që e bëjmë, i themi me, me termën ma të ollë të alonë, dhe nuk është i pranua, një rrumë për tina, dhe. Në qovë se shqyëdzusit e begative, dhe të kështu mund tim në hak, edhërusit e begative, ndaj konsumi koqmim gjithë kanë këtë bërë që konsumon koqmim paguat nuk ka hazin këtë bërë falas ndaj cikur se si ja pagun ja pagun dy qanë gjitë ja pagun ati që blenë edhe duhet me ditë se i ki barë që Allah gjallewale ma dija Allah gjallewale është ai cili do tëtë në mundëson konsumët pa fund të shumë begative nërsa kërkanë shpagim minimal nuk ka dikush që të mundson më e shfrytzuar që Allahu ta ka mundsua e që kërkon me shpagim më lirë se Allahu xhe l xhe Allahu. Për më ne për shembull me bli ujë, ushqim, tesha, sa parë skuajë nevon. Haqojima ti për konsumim e oksigjenin që e thithum a e paguon diku ne ato? A shkon dyqan me bler me hap një një bocc oksigjeni apo. S'blehet apo? Si zvarzimisht 24 orë thith oksigjen. Ujin pin pin pin për të qenë normal. Bukun han han han për të qenë të tërëni parë mund të bëhet, datë parë s'i vesh. Në gjithë kanë kufizuar, çikoi oksigjenin. Tash duke ndaj ditë ti ke thith. Sa është rëndësishem në vëllim. E këtë e paguim shkrapa sa para do të të shëh po të është oksigenin e para, sa du të pagushet. Andaj, këtë konsumim të oksigen që e bëjmë, a imi të veddishëm për mirësin e Allah që përna jepë? E kjo është e para që du të kejmë përshyshë. Konsumit duhet në veddishën për qenë mirë njësë. Konsumit duhet në veddishën për të vlerësuar begatit e Allah qënë lëvalë. E ju, si kërsa është pike adit viju se, që të kemi kujdes, nga njëre konsumimi i shumë Nëse një është i pakujdesshëm e bjen një nivel të në vlerësimin negativ. E ke punësan deri sot e marrsh, nëse thush vetë ta më pas. Nuk e ke çën ditën e parë, nuk pjitur e ke pitur piqëfit. Tretën, katërtën, pestën, të përdor të përdor ti kur tani bota bota normal. Nuk është më interesant se kur çën ditën e parë, po. Kështu që the negativ apo. Edhe natë duke konsumuar begati të vazhdueshme do të pi ujë, Hunger Book. Dhe s'nuk ka bó po normal është që punë. Vetë ata që nuk e kanë është normal për ta. Ata që kanë mall me konsumojnë ujin, sa kanë dëshirë dhe ku kanë dëshirë. E pyetja ata ja din vlerën e ujit atë. Në fakt keshi një nga konsumimi, konsumi i shtës dhe nga bolloku i konsumimit që bëjmë e kanë humbur ndjenën për vlerësimin negativ. Kjo, Kjo është e rrezikshme. Kjo është e rrezikshme. Me humb një ndjenën e e shluzimit të begative Andaj Ebu Bekri r.t. të ndërrua dhe zër një dit në dit me vapë në zët edhe pini ujë, u freskua mirë e pastaj i rëdhen letët në faqët e tia i thënë që ka usë pa të dishkata po këshurim që ka pa që po kanë tha Allah u ka thënë u letus elun në jëvme idhin anin naim a dit keni mu pyjtë gjithë sëse për begatit, kjo është begatit dhe mirësi Shih këto pasom këto vop, po mfrëskon ku i ftoft. Kimë kimë dhënë llogari për kët. A e falëndrua Allahun, a e ke zgjedhur se duhet e kështu më radhë. Ne nuk duhet që konsumi fillimisht as e para të na bën me e harru mirënjohën. Konsumi duhet na vëdëson për mirënjohë dhe falëndrim. Sa më tepër konsumojmë, më shumë vëdësohemi për falëndrim mirënjohjeve. Dhe e dyta, konsumit rendëtesë nuk duhet që nuk duhet që të na bën më zhvlerësu begatit, si a dim vlerë, me të. Apo për shemb, ai fëmijë që është rrit në shtëpinë të familje që s'kanë kur për korgjë, apo ralesh nëse prin nuk është i kujdesshëm e edukon, ai është profil begatit. E gjumbukën, e dirdhuin, se pëlqejnë këta gjithë njëjtin sem për haj, nuk është fal nuk është nuk është vlerësuesi negativ apo. Dorso shikoj teatrin të që ka të rol. Si arun, e si kujdese këto mërat. Prandaj Allahu xhallahu a, nuk i dansh përdroruesit. Nuk i danta që shpërdrojnë. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam kur, siç e thot Anes ibn Malik, ma kana yu'ibu ta'aman qat. Kur i dërguari sallallahu aleyhi dhe sallam nuk i gjente beha në ushqimet e avën. Kur, nëse i pëlqente hante, nuk i pëlqente, sa e ka thënë njëri, thonë Zoti shpoblet nuk po më. Kaç? Mirë pombagon, çka kjo ushqim, çka kjo kur nuk e mëshmën të begatit. Mirë pa për përdorues të shpersë negative tani fillojnë edhe me një jetë, me një jetë, do të bëhën alëso kur populli gjithçka shka për shkak se realisht e ka humbur ndjeshmërinë e vlerësimit negativ. E këtë e sjell kush? Ky realitet. Konsumi i vazhdueshëm ka mundësi që të na na bën të atë që e nënvlersojmë. Madje kjo të ndrozë mund të kalon edhe në raporte me njerëzit. Për shembull, dikujt dikujt njëri i bën mirë, i bën mirë, gjithmonë i bën mirë. Dikuraj Duke konsumou kët mirësi te diku tjetër, vënë me i ushtu respekti, fillojnë me i ushtu kërkesat. Çka don kupton kjo? Ai që po të bën mirëçi kaq, as gjysën e kësaj bërës ka pas ato. Po ai nga mirësia po të bën bash, nga mirësia e ti nga bujarija ti po të bën mirë. E pastaj ky i dytë Lazro ça shumë, sa so që dha ato që ecë ka pas bërës, madje as në filë, thotë çë smakryti, që se buni kët punë. Se realisht konsumimi i shumët, i, i, i, i, i respekt dhe i njërsive, e ka po që, realisht me kuptu, thud e dikush i ka ati i bërsh, gjithë më me i krypto puna, thud. Për ndajën nga njerët të mund në duhet edhe probleme në jetën pashërtore, kur për shambu, burin nga njërsia ati të i kalan obligime që i ka nda e grua, do me kunë shumë maj mirë se nivele që Allah e ka përsa këtuave. E pasaj kërrezoj se si di shka që, E po borç e kjo. Jo, ja, jo, ja, do të më kuptou gruaja. Saburë koni borxhi këtu. Çka po më kët? Është mirësia e ti se s'ta ka borxh. Do neosh ti mi veli borxhit, përmit të këtë mirësie të bujariave. Andaj sa më tepër burri nga çefi i ti, nga dëshira e ti, bën mirë, mashu se çka ka borxh, duhet polet vetëm e ngrit niveli i dashurisë respekti. Dhe, respekt dhe kundërto. Edhe gruaja ka borxh, thot, "Ka obligim të ndaj burrit." Po si ato si në të obligimet dirin në infinit, dirin në pa kufi, e ka në do një kufi. Kjo se grua ja e te i kalon kufirën e bëmërgjitën e i burit saj, do në vetë me i bo mirë nga dashruja të respekti, burin nuk do të me konsideru se, do të tatë, e kam një gru që më gënë mu, se e du nëngua allan gjellë lewala, por do të më janisi respekka së ndirë, se më ka ndëru allan me një gru të mirë, cilë e vazhdimisht, do të tatë, edhe për kundër të që se ka barq, por nga njerë konsum i te për ti, mirësive dhe begative, ka mënësi mëna, ka mënësi mëna, mëna e, rebelu fatkecisht, dhe ka mënësi të ndryllazë mëna bunë nga ta që, nështë ta, nuk jëndim vlerën mirësisë dikujta për më. E kështët është dhe me ato që në mësën, edhe me më ato që në mëndihman e kështë më radhë. Për ndaj, Ibn Hazmir Haimullah ka thonë, se njeri ju në esencë ka shumë veset jëtë mira, Prandaj ai ka mundësi me të mundësir, që, i hasben, dikurs, thot, thuj, selam, mujt, mos i sill. Në thotë i bën hazmin, nëse dikush thotë "Selam Aleikum", thui "Aleikum Salam". Kamut Mashmoulsavic, Allah është thot, e shpëlbiv. Thotë "Cishia e mirë?" Allah e aruqë, po më cishia e mirë po vet. Ai kamut ashtoj me të. Prandaj duhet më zgju nga ky aspekt, jo nga aspekti "Cishia që, e mirë", më shumë diçka. Si ka dallimin më së parë dhe më së më së të dhënë. I pari qyr, Alhamdulillah që voli, kamut do të vënë vol, Zoti e shpëlbiv në rati apo a dikush që është mësuar me Allah shtuna për gdhel me, me konsumum shumë respekt, mos më hapun në nivelin e tillë si anjë kërkuit për për respekt dhe për e, mirësi. Prandaj, do në të na poskusë të ndihojë, bash mirësit e e e e e materiali. Po dhe mirësi të raporte me njerëz, me pas kujdes. Kur dikush më të ju sill mirë një herë, dy hera, ndoshta edhe s'ka pas mundsi. Mos thuj i thash pas dështi ata ka qulnia pun Allah shpoblef kur mos e harraptam prandaj kan thon ulemat e ertshum kush ma kamsu një shkronj një shk ai me një shkujë s'u nezon kur po një shkujë ma kamsu i mbetën në borsojëm gjallap tër. Allah shpoblef kja asu thot vlerësimi i mirësive të njëri sa bon dikush tjetër të për këtë arsye i ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ayy za raziallahu ta'ala idha sanaa ahadukum ma'rufan fa kafi'u tha pejgamberi son kur dikush tju bën mirë, shpërnderni. Do të kuptojm, do thot, kthene të mirën me të mirë. Nëse a ju me të njëjtën gjë që atë ka bën mirë, po ti me diçka tjetër. Ama mëson me kthy, mëson me qenë edhe konsumues para dhe dhrues, jo vetëm me marr. Po mundova ti me dhon. Një sikurse, nëse asmush me marr me dhon, njëçka merr për dikujt, se jë ç'ki mundsit. Ama diçka merr për dikujt, e jap diçka që ka për te. Por mësubo gjithmonësh më konsumatori i pangopur. Mundon me qen, që ai që konsumon çka i duhet, por edhe çka, edhe dhuron mundson të jetë me konsum opeti. An-datha pe gambeli sallam, kush t'u bën mirë, shpëvleni. Aisha radhiyallahu anha, fa in lam najib bi ma nukafihu ya rasulullah. Ya rasulullah, kales kemi aq më shumë, së ne... më mësuson e mësojmë sa më di shum, më i dhon s'ka nevojë të ka më shumë se na, më ndihmosh të kanë smunë më i akthy aty. Tha pygameë më shumë spoko buni do për të. Ai për çfarë gjithmonë ton ka nevojë apo? Kush më ka jasht duaskom nevojën? Ton ka nevojë. Thuaj jazakallahu khairan. Thuaj allah ush problem. Çi kjo bëla? Çi ka shmuş më thonë. Mir po kjo ai vjen çka bonu konsumator më nejos ja do të kushtojë te dikujt. Çu na ka mësua allah gjendëvonë. Gjithashtu tenderoza nga ajo që duhet të kemi kujdes në katërat është nga njëra thash konsumi nuk ka shëgjë uh, aspektë materiale. Mund të kenë atërat. Kër për shembull dijen na mund konsumojm na konsumojm dije ta shihokat që e ndëgjeni, e pa, pa e dien, e po ndëgjani po e konsumoni po po e merrni dijen e caktuar apo kjo edhe kjo është konsum ngajëre njerëzit nga, nga pa kujdesi në konsum e diturisë e bëjnë që ajo dituri e, shp, e konsumuar shpejt me devaluon devalon nuk duhet me leju diturin e do bësh në për shkak të konsumimit të shpejtë apo me devalu, se pastaj nuk jesh e ha. Sa ka nda kanë thot për shembull kimi thon dikujt ose dikush na ka thonë, lebe. ka thonë pejgamberi sa ë kozhbën, e di e di, Allah e shpërblet. Tan je, je ngitu enimu kët haditha von. Apo edhe mos realisht ajetë sa ndërmjet janë të saktum që me këta njerëz, do të subhana kanë bërë çuditën për mirësi. Ne ndim këqenë, pse i na ndimu të nguofton. Realisht konsumimi i, i, i shumë i këtja jeti, ka bërë që me devalu fatkecishë, në dikimi ti, jo me devalu ajeti sa i zë devaluan, po në dikimi ti, sa është mu që është topë? Ndikur e ngajshëm në jetë dhe, bajgu prakshëm, ta është mu në dikur, të e ngu të i sërë, pra ndaj duhet me posë këtës njëri që, gjithë mund, kur dëgjën ajetë ose hadithë, me u bëkëshë e kani herën e parë, të bëtë Më kuptu diçka nga ky ajet ose nga ky hadith as ka sa kam mundur të ndjohu, ose më kuptu 10 herë përpara se kam dëgjuar. E pa në momentin kur ti e godet, e godet, arritin e hadithit të këtij, e kam dëgjuar u bëraçit. E pas kë dëgjuam, mirë po. Sa njerëz për, për shembull, privohen nga dituria kur dikush do me mësu i ndrin. Po po këtë e kuptova. Le të kry njëse, hoxha ose dietari ose mësuesi, gjithçka më thon. Gjithmonë bohet një ditë ndersa ka thon 10 herë, po 10 herë ka ifjontë që, si që në të përfiton apo. Shikojë për çfarë Kur'an. Në sa surën Kur'an përmban utërim Musa al-Asam? Në shumë sure. Në shumë sure është për utërimin e Musa al-Asam. Shikojë subhanallahu, nëse e zë në vëmendje, çdo sure që kurizon për Musa al-Asam duket sikur është shifte. E krezu Bekare, tash poizon surën Taha, duke që Taha është ai Bekares. Ky pejgamberi tharësh është këtë paraqiton. Amanjës i thosh, aty kur vjen te musazëm, musazëm po shkoi pa kuposht se vetë realizova. Zbo kështu. Apo mos u bó, do thot konsumator i tillë që i devalvon msimet e mira aftë. Premundon gjithmonë me u qos gani kënd. Kur e kanë dëgjuar në pore, kur e kanë dëgjuar, do është në çdo situatë. Tash pa kemendyshë, e kanë dëgjuar nga ky kënd, mundon nga kënd tjetër. Gjithmonë mundon me të përfitu. Nga sa si kurse e le dhu edhe në, në namaz. Allah Gjellula thëtë kullë u kene, dhëtë Allah përmen, për, për të kishën me qenë, dhëtë eh, eh, deti eh, në gjyra për me e shku fjallat e Allah. Ma ne fitet kelimat u Allah, thëtë Allah. Shkallë, nuk mund më kështirë fjallat e Allah, kurë nuk kështirën? Nuk ka djetarit e fstiri që ka më të mundën pikë, unë e komentua Koran e Mosulat dhe Masmije, shkallë kështu qithë më ka që ka mu thonë pa dhej hapi vesht mirë hape zamrë mirë kur në gjithë fjallë të zotit porosit mirë dhe një kshilë ndështë të bënë lau dobimet e më shumë se sa që të ka bu herë në parë a e dhejnë që ka pasnë nga djetarët që a e ka transmitu hadithin a i për mes ti ka arë hadithi kërë ja ka thonë në dikosh është bërë thurë se kurse ka njefën që ashtu bërë thonë edhe a i ka thonë edhe unë jam nga rrugë ar, ama është po kësha, është fjale, e ti ka arë, ama aj që ështu e bokë ishe, është fjallë e për i gambejrë e sanë, që ështu ështu ështu e kumë një japëtën, të e këndëgju me vëshë, o me zemër, me pëndëgju, këshë pasë dikim të të tërëfë. Edhe kështu e ështu e një tablina dhe për kënë, edhe për konsumimin e i badeteve. Edhe në mazën ështu e konsumimin, e që do ditë 5 vekë, 5 vek E ka nik, Allah këbërë, elham le falim, zotit ka bolu, këryj. Ku është ndikimi, ku është pretimi? Konsumimi shpesht i namazit, po në na bënd që realisht me dëvalvun ndikimi të i të këni, mështë me pasë. E qëka du të me bo? E, këto është aja mjërështrije me simtarit. Gjithë mund duhet që meri për tri. E ke pa po që e ka në dyqan, e ke ka njëtë atë produkte i ka. A po? Po ka njërë ndruhet ambalajimi, Kanë janë duhet, janë rëndër në vendin, gjithë mund kërëj mushtrej me pasë, gjithë mund në diqka tri, a i realisht në gjithë nga tri s'ka kur gjë, për a ju mundu me e prezentu si kërëse me ku në diqka, e revëm. Andaj mundohë së ardhjish namaz me ome një kuptim tri, me ome diqka tri, diqka që se kef për tu ma heret, mundohë që kësë i radh namazën me qenë për thua i se, së është ai, ai që u falin saba. Ky i drejko është pak ma tjetë veç mos me kalun rutin, që konsumimi i shpesht i tyne, mos me na bëm me ata nga ta që e devaluojnë ndikimin namazët. E kemi sa bojnë, dy reqate edhe me zo, drejka 4 dhe pa zo, i këndi e 4 pa zo, akshami 3 me zo, e jatsia 4 pa zo, shikojnë këtë dëshim, veç me e thy, mos me kojnë njejtë, a i realisht një namazë është, një Allah pa e drënë, pa e ka ndrua Allah reqatet, njërat, për shfarasyje gjithmon me e ripërtri prietimin dhe ndikimin të këmesimtare e qështu bon e medhikr e përmenda Allahun, e lezën Koranin mundohë gjithmon që realisht kur të konsumon këti badet me qeni shia, posashme thush se kur këtë përduk se kërkua se të dy kërkua ama një shqim që hanë qpesh e qpesh e qpesh dikur të animo me bod, bod, e, e, i me bot i pakënd shumë për njën edhe i badetit ka mështu me konë në çdo fsë nuk i hasim kuptimet e reja. Raport më njerëzumi më kon e kustomerit. Edhe përfundua të këvim të dohet kur vien fjalë te konsumi, thash edhe në fillim më të apo e përfundoj, njeriu konsumon edhe ide. Kujdesu, a ki po edhe mendime të caktuara. Kush Ko kon dyqan me ble mall, kush kon dy diçka, tomull ujë, çado që blen, e kthyra fatin, e kthyra fatnat e po, kush e ka prodhu, e kthyr apo ensiet po i kito standarde për me e konsumur një ushqip a ki standarde për me e pranuni mendim standard pikujt për e merë qka për merë e ka një hoqë një mësus 10 vjet e ka mësu njësër një mendim e një në tri qka i dikonej, e la hoqën, e la mësimin që ujtë lati 10 vjet për hamë që tu tani për shkan për merë për dikujt që asë nuk të këtin kush o shtaj, asë kush për mësana veç për të, të, të, të kohët interesanta pon kur kush otomozul do thot në jetën përditshme kur të blej në amballazhën a ke po dolës të mirë kur kush e ka në amballazh vallahu më pse do të është e mirë nuk do të von pëshpirim me hongra të tjeshmën e bukur bolla me cilçe emrant me hongra apo antë edhe mendimet mos e kshur amballazh të jashtë me dikush sa mirë ka formuluar ose sa i mirë po duket ose çka to thon bashë duhet me qirur mirë me shikuar mendimi çka ja ka atje kush ia ka thon kët mendim pikë ku e ka marr E jogjë shkamë konsumoj. Çka shka dvijën? Tule, kanë njerëz, çfarë ushqime ti a bësh hajnaj? Çfarë mendimi ti bëshaj? Meqenëse tundru, hajmë një herë tjetër. Nuk mund, me nuk mund se helmosh, helmut, në të fien me kum këto vllata. Nëse helmuosh, u shmërmut, më onë të varshimi helmosh. A ke pa njerëz ti po ushqimin e shtipo, prisht, që ne se hajm kujt ja shojmë. Koha hyvana që janë, ata as nuk e almuna skurje. Ja u ka buzëtu me më proponu ushqimin e prisht. Apo andaj ka dorë mendime që ja po nuk dikujt amma besimtari me iman si aban bre, si aban iman i ti të li farë mendime, si aban si aban iman i ti të li farë far qëndrimi, të li farë sjele, se është i preshtë e pas të e qëfarë bon të elmanë Allah, të smun prandaj nuk është smunjeve që më dhim barku nuk është smunjeve që më dhim kryt adin që prej mendimeve që i kaskadu a fati, prej mendimeve pa standarde, s'dijet kujem prodhu, s'dijet Sdihet çfarë fabrikam ku e dimna, s'ka kurdën e shon aty. Nga këty mendime, ndërsa barku s'dam sigurisht as kryt, po zemra po vullap. Zemra po smuhet zemra, smuhet zemra. A ndaj sho do nje, kanë subhanallahu, e ka marrni mendim, çaj mendim, i ka prish sjellin, i ka prish fjalorin, i ka prish qendrimin. Keq çe ka pas mirë, i ka prish fatin, çish puni mendim që ka marr për dikujt. Asu diku sill mirë, asu diku fol mirë, asu diku eerts më mirë, ekstë më ro. E ç'kjo, ç'ka kjo? që është sa subhanallahu e ka e ka konsumuar produktin bajat ku është çfarë mendime bajat ka marr dikon apo edhe e ka konsumuar atë që është andaj duhet të mundojmë të ndroshë çka po konsumojmë çka po marrim jo vetëm kuptim material po atë ideve ko ko i veti. E ke po merr konektivit andaj është këtë sigurt mallin valla që po gjithmonë e blejnë ti që janë gje janë gje filon as se vetas korjo pse a që gjithmonë babajish po ti që na ble gjithmonë gjithmonë ti që na morr Malin, kur të mërshë, se ajë gjithë mun e ka dëshmu se i bjën tazë, i bjën mirë, a më në arse dhe dikush, hetë zinë kushaj, edhe me të shqit një produkt, e ku o prodhu kjo, asë nuk shumë kur gjë eqë, kush edhe, në këna pa dhe, në për media këri kanë qitë, dhe fabrikat, më shefta, tu prodhue, tu vendosë etiketa, u prodhu në Zvicër, u prodhu në Holanda, u prodhu ku, në halë tonë, u ishtë pa prodhu e vërbuna, që shkonë heqë kjo me, me Zvicës, në Holanda, Edhe të na na kan shitsi produktit na ha, produkteve zvet na të menohuçi po ai në punë kanë pashe, s'ka nguranit chatel mall port e kanë qenë në fabrikë edhe po marreshin atë. Përha. Andaj edhe çfarë dikush? S'ka, s'ka licencë. I shet mendimet, i shet çndrimet pa licencë, pa korxo. Na gultet ça interesant ko ka, ka puna. Jo valla, nuk shkon fea më interesante, as me bukurinë, as me valla fironi po kajkë. As fea më lot se ka me kajt, e mund në kajt. Vej akon i boz, ka standarde me pranu fen. Akona ja skono puneti me si me sallata shtapun. Pranimi i fresk në ka me lot Allah. Pranim i fresk as nuk os me pamje. Ço çdo kët ky, çihër ne muslimanë të ka. Oh Allah, nuk mirë dre me çihër. E, e kushtuar. Andaj keni kujdes, standarde sigurta për konsumim të mendimeve dhe qëndimeve për ndryshe, mund të konsumoni diçka që është bajat e nuk jau smun tash barkun me kukër, por zemër e sielin, e edukatën, e që shumë me e keqe dhe me e rëzikshme, se me të asmo barkën dhe kokën. Andaj, me emi konsumator është e vërtit, mirë pa, të bëhemi konsumator me vëdije për mirënjë dhe falendrim. Konsumator që nuk lejojmë kur që konsumimi që ka do qoftë, ti rebelan, ose ti bën me e devalvu mirësin dhe begatin asoj që përmaren, dhe gjithashtu të kujdes në mendimet dhe në qëndimet, edhe në besimet që me te shpesoj Allahun më e taku. Allah xheluan na, na furnizoi nga begatitë e tij dhe mirështi, na mundsoft Allah gjithmonë që të hajm halal, dhe pim halal të pimë halal, ushim të shëndetshëm, të këndshëm, por edhe Allah na mundsoft që msimet i kemi të shëndetshme, e idetë i kemi të shëndetshme, e besimin e shëndetshëm, që të kemi edhe trop shëndetshëm, por të kemi edhe shpirt e zemrë të shëndetshme. Kjo është ajo që kërkohet pe Nebi. Zoti shoqërohet din takimin na shallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallamun alayhi wa sellem.